Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin, al-Ladhi amarnah bi-ijamaatil-ijtima' al wal-ijtihad, wal-tirahum wal-tawadud bi'na al-ibad, wanahana an-tafarriq wal-tabaghud wal-ibtid'ad. Allahumma salli wa sallam ala syyidina Muhammad, miftahibabirahmatillah, adadama fi ilmiAllah, salatan wa salamanda'imani bi-dawamil-kullillah wa ala alihi wa syuhbah. Ikhwani, rahmatukum Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat dengan rahmat yang Allah taala berikan curahkan anugerahkan kepada kita sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lain rahmat yang paling besar yang Allah taala tujukan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita dijadikan oleh Allah taala sebagai umat muslim sebagai umat Islam sebagaimana dikatakan di dalam salah satu uh, atsar Sayyiduna Imam Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad beliau mengatakan nahnu fi rawlatin wa rahah wa huburin was tirahah Islam a'la nikmatin hallat bisahah tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang lebih agung katibang nikmat itu nikmat mu'min. menjadi nikmat muslim ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih daripada itu kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Umat yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW Dan cinta akan syariat Nabi Muhammad SAW Dan satu-satunya syariat Rasulullah yang paling mulia Satu-satunya syariah Rasulullah SAW Yang sebentar lagi insya Allah akan kita laksanakan syariat ini Adalah syariat siam Ramadan Adalah syariat berpuasa di bulan Ramadan Sebagaimana dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW banyak menyebutkan Di antaranya adalah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladhina amanu Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min gablikum laallakum tattaqun Wahai orang-orang yang beriman Di sini khitabnya adalah kepada orang-orang yang mukmin, Kepada orang-orang yang beriman Yaitu kepada orang-orang yang berada Firaudatin warahah di dalam satu kebun, dalam satu istana, dalam satu keadaan yang sangat nyaman sekali Kita ditunjuk oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang beriman Karena itu adalah orang yang beriman adalah orang yang Allah Ta'ala minta untuk mengerjakan syariat Nabi Muhammad Yang maknanya adalah puasa Syariat puasa ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Allah mengatakan di dalam Al-Quran Wahai orang-orang yang beriman Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia Tapi orang yang beriman Kutiba alaikumusiam sesungguhnya telah ditetapkan, telah diwajibkan untuk kalian, atas kalian, untuk berpuasa. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa ini atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tuflihun, la'allakum tattegun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertagwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna eksistensi daripada puasa ini sendiri adalah mengajarkan kepada kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tahu akan hakikat uh, makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu akan hak Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ikhwani yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah puasa yang mendidik kita. Madrasah Ramadan inilah yang mendidik kita. Sebagaimana Daril Al-Quran menyebutkan agar kalian menjadi orang yang bertagwa apabila kalian telah menjalankan faktor-faktor. Yaitu menjalankan syariat puasa ini karena Allah subhanahu wa ta'ala.